bigarren lana sortziko txikiko bigarren lan honetan Gaizka eta Juan Mari arituko dira zuk Gaizka kaleak garbitzeko makina gidatzen duzu goizean goiz atxedena hartu eta tabernara sartuzara gozaltzera barruan zure hauzokoa den Juan Marirekin topo egin duzu Gau pasa eginda dago, azkeneko potea hartzen etxeratu aurretik. Zuk, gaizka, kaleak garbitzeko makinak idatzen duzu. Goizean goiz, atxeden hartu eta tabernara sartu zara gosaltzera. Barruan, zure hausokoa den Juanmarirekin topo eginduzu. Gaua pasa eginda dago, azkeneko potea hartzen etxeratu aurretik. Gaizka hasita iruna berso zortziko txikian. Lanera juateko ni goizean goizik Hau bakarrik egiten, ez dakit besterik, krizitikan atera, ez dago beste, ez, ez dakit ezernik, batzuk hemen lanean, besteak mozkorrik batzuk hemen lanean, tazu hor <coughs> kin paranda, hori da ganora, haazzpi kubata, tapila bat droga eta oraintasi bat niretzat mejora. Eramango alnauzu zuk abetsu ukora. Eramango alnauzu zuk abetsu ukora. Olakoak entzunez nininteke zora. Zurekin galtzen nabil, hementxe denbora, joar izti ez daukazu, zueta ganora, atzeko atetik igo, zun ere kamioira, atzeko atetik igo, zun ere kamioira. Zure kamioi hori ez dugu aharrunta eta eraman nazazu utzita disputa ateratzen, Ateatzen dun sarata eta kontuan hartuta autopolita desu autopolita desu eta tunea tuta. Tunea tuta daukat hori dio zuorra zua guantatzea ere zelako zigorra beteito patu behar zaituzu Mozkorra, Eramanengo zaitut, kentzeko zaborra, eramanen ino zaitut, kentzeko zaborra. Kamoiaak gidatzen zu zaitugun maisu eta eraman go zaitut, Emanes abixu, ideia polita da ibeneta anaisu, ora inzaboranais da birziklanazazu, ora inzaboranais da birziklanazazu.